Tizedik rész. Mondjé, kapitány elégedett szusszanással zárta be a kivetítőn gördülő listát. A szállásmester jelentése szerint a földre visszatérő összes utas elfoglalta a kijelölt kabinját, hát hamarosan nekivághatnak a sok hetes útnak. Feltéve, ha az a Sienhá, az a diplomata is ideér még ma, borult el a kapitány tekintete. A férfi kibámult a kisebbfajta apartmannak is beillő kapitányi pihenő ablakán, a fél falat betöltő többrétegű rétegű páncél üvegen túl, az ikercsillag fényében ott ündökölt a kálnor. Nem tehetett róla, de nem szerette a bolygót. Pontosabban a bolygóval még nem is lett volna baja, de az őshonos fajjal, a hával már annál inkább. Közel hat éve, amikor elvállalta a Starhopper parancsnoki posztját, azt hitte, megütötte a főnyereményt. Mint a leghosszabb járatú utasszállító vonalon szolgáló tiszt, kerek öt esztendőt lefaraghatott a nyugdíjig letöltendő idejéből. Nem is beszélve arról, hogy a beosztás majd dupla fizetéssel járt, mint az átlagos kapitányi pozíciók. Az első alkalommal izgatottan csatlakozott a legénység pár tagjához, hogy személyesen is meggyőződjön Kálnor sokat emlegetett csodáiról. Amire azonban nem számított, hogy a Sien Ha-faj láttán kissé megkeseredik a szája íze. Hiába voltak kedvesek, udvariasak, a férfi bizony tartott tőlük. A karcsú, izmos ilyen hák a majd két méteres magasságukkal, vörös, hátukra lógó, sörényszerű hajukkal és ugyancsak vörös szemükkel nyugtalanságot ébresztettek a kapitányban. Amíg a felszínen tartózkodott, nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy a nyugodt természeti faj tagjai akármelyik pillanatban dühös gyilkoló gépekké válhatnak. A mosolyuk mögül felvillanó hegyes szemfogak néha még a rémálmaiban is elkísérték a kapitányt. Nem normális, hogy nincs közöttük egyetlen girhes vagy kövér sem, jegyezte meg magának, amikor az első látogatása után szinte visszamenekült a csillaghajója fedélzetére. Mintha valami kozmikus erő a tökéletes harcost hozta volna létre a Sienha fajjal. Régen tanult már exobiológiát, és sosem volt erőssége a tárgy, de azt tudta, genetikailag lehetetlen, hogy ennyire egy sablonra készüljön egy faj szinte minden példánya. Persze elképzelhetőnek tartotta, hogy gén manipulációval áll szemben, de még soha nem hallott olyanról, hogy egy ilyen beavatkozás sok milliárd egyedet érintsen. Montier a felcsendülő interkom riasztotta fel a gondolataiból. Kapitány, a Sienhá diplomata űrsiklója megkezdte az utolsó közelítési műveleteket. Tíz perc múlva landol a hatosdokban, jelentette az ügyeletes tiszt. Rendben, köszönöm, nyugtázta az idősödő csillagjáró, majd rövid habozás után hozzátette. Szóljanak a dokmesternek, hogy személyesen fogadom a nagykövetet. Kevert érzésekkel kelt fel az asztala mögül. Örült, hogy nem kell tovább várakoztatnia az utasokat, és végre elindulhatnak hazafelé. Ugyanakkor semmi kedvesen volt egy vörös szemű idegen diplomata udvari bohócát játszani. Éppen elég volt neki a sok dúsgazdag földi majomra vigyorogni minden vacsora és rendezvény ideje alatt. Már a folyosón ballagott, amikor eszébe jutott a nagykövetség kurta, minden magyarázatot mellőző üzenete. Nagykövet, soron kívül, első osztály, rémlettek fel agyában az utasítás kulsz szavait. A földkormány rendelkezései alapján minden csillaghajó köteles volt pár kabint fenntartani az esetleges, különleges utasok számára. A hajózási társaságok nem bánták, hiszen a kormány kifizette nekik a kabinok árát, függetlenül attól, hogy az út során üresek vagy lakottak voltak. Montjé szórakozottan visszatisztelgett egy mellette elsiető újonc fedélzeti alkalmazottnak, majd sóhajtva belépett a felvonóba. Deris nyugodt egy kedvűséggel törte, hogy a komp fedélzetére kúszó, két tenyérnyi fertőtlenítő robotok heves cikázással körbe zsongják. Bár a gépek által kibocsájtott, kórokozókat elpusztító sugármező nem okozott fájdalmat, kellemetlen bizsergő érzést hagyott hátra a Sienha bőrén. Miután a szorgos fél gömbök eliramodtak, felpattant a pilóta ülésből, és egyenletes léptekkel a lenyitott teherrámpához sietett. Alig érte a lába a hangár padlóját, idősebb, aranyvállapos tiszt lépett oda hozzá. Üdvözlöm a Star Hopperen! Monty kapitány vagyok, és ha bármiben a szolgálatára lehetek, kedves, hallgatott el kicsi elbizonytalanodva a férfi. Deris! A nevem Deris! Á, ah, igen, elnézést, de csak az utolsó pillanatban értesítettek. Jött zavarba, Monty? Rengeteg gondunk volt az egyik hangár ajtóval, az utasok között kettő is laferkorral azonnal a gyengélkedőre kellett irányítanunk, de ez ne aggassa egy cseppet sem. Kapitány, szeretném, ha minél hamarabb kirakodnánk a szállítmányt. Vágott a kapitány szavába a bérgyilkos. Valamint személyesen kívánok meggyőződni, hogy megtették a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket. – Miféle biztonsági óv intézkedéseket? – hökkent meg a kapitány. – Erről nem tájékoztatták? – Vagy csak nem olvastál el elég alaposan az utasításait? – Én… – Mindegy… – Legyinted, Deris. – Állítson állandó fegyveres őrséget a hord konténereim mellé. – Nézze, Mr. Deris! – fogta el a dű mondjét. Nagykövet vagy sem, a lenéző, követelőző hangnemtől felforrott a vére. Sokszor akadt dolga befolyásosám arrogáns utasokkal, de volt valami a Sienhában, ami szilánkokra zúzta a sok éves szolgálatban szerzett béketűrését. Nem tudom maguknál ez hogyan működik, de az én hajómról még soha nem loptak el semmit. Biztosíthatom, semmin sem tud eltűnni egy csillaghajóról, ha csak valaki ki nem hajítja az űrbe, ami igen csak valószínűtlen, pláne, ha annyira értékes, hogy fegyveres őrség kell hozzá. Ugyan nem az én dolgom, de most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit hurcolt a hajóm fedélzetére. Tudom, nem nyittathatom ki a konténereket, de a hajó orvosa igen. Ha kiderül, hogy az utasokra és a személyzetre veszélyes rakományt szállítunk, Deris egy röpke pillanatig meretten bámulta a férfi komor dühös arcát. Érezte, hogy talán nem a legjobban kezdte a viszonyát a hajóparancsnokkal. Még szükséged lehet rá! Hallotta meg a fejében Iddárt suttogását. A Sienha elmosajodott, és fekete templomi ruhája zsebébe nyúlt. A bocsánatát kell kérnem, kapitány. Tudja, kicsit feszült vagyok, mert még soha nem bíztak meg ilyen fontos küldetéssel. Magának köszönhetem, majd, ha én és a Kálnor ajándéka épségben eljut a földre, ezért kérem, fogadja el ezt a csekéséget. Húzta elő a kezét. Montié először meghökkent, nem tudta hova tenni a hirtelen hangnemváltást, majd megbabonázva merett a sienha tenyerén csillogó karperecre. Az égszermék testvérek között is megért egy kisebb fajta holdat. A dok erős, mesterséges fényeiben tündöklő, vörös kristály láttán elfúló hangon tört elő a kapitány torkából a kérdés. Ez... Ez Jill? Igen, méghozzá a létező formája. Kevesebb, mint egy ezrelék a szennyezettsége. Nem fogadhatom el, tért magához Monti a megdöbbenésből. Ugyan miért nem? Tiltja a szabályzat, sajnálom. De risszeme elkeskenyedett, a következő pillanatban szokatlan képek rohanták meg az elméjét. Nem emlékek, hanem vágyak, tervek, a kapitány vágyai. Ne bolondozzon, hajolt közelebb a sienhá a férfihoz. Ezzel az aprósággal azonnali hatájjal leszerelhet, ha akarja saját hajóflottát kaphat az áráért, vagy az egész megyét megveheti, al az a kis erdei házállam, amit nyugdíjas éveire már kinézett magának. Montjé tekintete Józanab Józanabb lassan ködbe burkolódzott, a fejében felhangzó gyenge hangú tiltakozás elhalkult. A férfi bizonytalanul bólintott, óvatosan a kezébe vette a karperecet, nem tudom, Mr. Deris, ezt nem lenne szabad. Higgy el, nem lesz semmi baj. Én nem árulom el senkinek. Húzódott gonosz mosolyra a bérgyilkos Ajka. Rendben, ez a mi titkunk, vágta le a kapitány, majd gyorsan az egyeruhájába rejtette az ékszert. Azonban lenne egy kérésem, ha nem bánja. Mi lenne az? vonta össze Monti a a szemöldökét gyanakodva. A lehetőleg hamarabb szeretnék indulni, akár most rögtön, ha lehet. Értem. Nos, igyekszem meggyorsítani az indulás előtti kötelező procedúrát, kis szerencsével fél órán belül már úton lehetünk. A szállítmányjal mi lesz? Pillantott Deris a komprakterében pihenő konténerekre. Erre ne legyen gondja, a legjobban őrzött részlegbe kerül. Intette magához a kapitánya közelben várakozó rakodásvezetőt. Amint a munkások felmásztak a gépeik ülésébe és elindultak az első ládával a kijelölt bombabiztos raktár felé, Monty a Sienhára pillantott. Most jöjjön, megmutatom a kabinját! A sienhár csendes, elégedett vigyorral követte a kapitányt a liftekhez. Az első osztály tágas, puha szőnyegű folyosóján csupán a személyzet néhány tagja sietett a dolgára. A kék egyenruhás férfiak, nők tisztelettudóan biccentettek a kapitánynak, csodálkozó pillantást vetettek Derisre, de az elmaradhatatlan gazdag utasoknak kiálló kötelező mosoly ott ült az arcukon. Különösen mivel maga a kapitány kísérte az idegent. Elhaladtak egy nyitott kabinajtó mellett, bentről beszélgetés foszlány ütötte meg a fülüket. Kérem, Mr. Okimora, hallgasson végig! Jelen pillanatban nem vehet igénybe a szauna és fürdőszolgáltatásunkat. Az indulásig. Nem érdekel magát tök Csattan fel egy másik ember dühösen. Ha maga nem képes értelmes választ adni, úgy beszélni akarok a felettesével. Mr. Okimura, én... Süket is? Nem csak hülye? Mondom, a felettesével. Deris gondolatban bólintott. Igen. Az embereknek valóban szüksége van Iddarra és a tanításaira. Ideje, hogy megismerjenek egy harmonikusabb életet. A Sienha elégedetten pillantott körbe a luxus lakosztályában kedvétlelte a halvány barackvirág színű falakban, a sötét barna, valódi bőrbevonatú karosszékekben és a hátsó falat szinte teljesen kitöltő hatalmas ablakban. Ennyihe hát türelmetlenséggel hallgatta végig az ember szóáradatát különböző szolgáltatásokról. Alig-alig figyelt oda a locsogásra, mert az érzéseibe furcsa vegyült. Mint amikor, bár a nap még fent ragyog az égen, de a folytó, párás, levegő és a látóhatáron gyülekező fekete felhők már vihart jósolnak. Köszönöm, kapitány, azt hiszem, innentől kezdve magam is boldogulok. Vágott a férfi véget nem érő litániájába. Azaz, ha nem bánná még szeretnék beszélni a fegyveres őrségtisztjeivel is, tudja a szállítmány? Igen, értem. Kedvetlenedettel mondjé, Nos, a biztonsági csapatunk parancsnoka Mr. Jackson igencsak elfoglalt, de mindenképpen szólok neki. Leköteles, kapitány. Most viszont, ha megbocsájt. Inte Deris udvarias, ám hideg mosolyjal a lakosztály ajtaja felé. Hogyne, persze, természetesen. Az ősz férfi zavartan bólintott, majd rövid habozás után magára hagyta a sienhát. A bérgyilkos nagy nagykövet megvárta, amíg az ajtó halk zümmögéssel a helyére csúszik, aztán a felsője belső zsebéből óvatosan előhalászott hat karperecet. A mélyvörös fényjel sziporkázó ékszereket finoman az asztalra helyezte. Pár pillanatig elgyönyörködött a tömör kristályok szépségében. Minek várjak a földig? Már most megkezdhetem iddár hitének terjesztését. A felhangzó ajtónyitás kérő dallamocskára összerezzent. Ki az? vakantotta bosszúsan a bejárat felé. Ellen Jackson vagyok, Mr. Deris, a Starhopper biztonsági főnöke. Hangzott fel a válasz a kabin rejtett hangszorójából. A CNH a külső kamera holó kivetítőjére pillantott, a folyosón szélesválló, kemény kötésű férfi átsorgott. Á igen, már vártam magát parancsnok, Kéna fáradjon be! A kapitány zsebeit szinte égette az égszer. A hidra lépve csupán meghagyta az első tisznek, hogy ne zavarják, és már is bevette magát a vezérlőteremből nyíló pihenőszobájába. Előbányázta a karperecet, óvatosan forgatta, szemlélte, majd hirtelen ötlettől vezérelve a csuklójára húzta. A testét elárasztó kellemes meleg bizsergéstől megszédült. Ilyetten ragadta meg a konzol peremét, így elkerülte az elesést. A lágyan borzongató érzés fokozatosan elmúlt, és a helyét maga biztosságtól duzzadó nyugalom vette át. Egy pillanatra összekusszálódtak fejében a gondolatok, ám szívdobbanásnyi idő múlva már tisztán emlékezett, mit kell tennie. Deris nagykövet arra kérte, minél hamarabb induljanak. Monty és septében megigazgatta az egyenruháját, majd határozott léptekkel a hídra sietett. Az ovális helyiség operátorai az utolsó ellenőrzéseket hajtották végre a rendszereken, így a hagyományos Kapitány a hídon figyelmeztetés nem követte feszes, vigyázbaugrás. A vezérlő közepén terjeszkedő jókora háromdimenziós kivetítőn már ott villózott a tervezett útvonal, és a számítógép számsorokkal analizálta a röppája ismert és valószínűsíthető paramétereit. Kúne első tekintetében csupán árnyalatnyi csodálkozással lépett oda a parancsnokához: Kapitány! Hogyan állunk, Mr. Gúne? Intette mondja a férfit. Menetkészek vagyunk? Majdnem, uram. A hatos és nyolcas deflektorok harmadik tesztje még fut, a készleteket behajózták, az utasok hiánytalanul a fedélzeten. A gyengélkedő jelentette, hogy várnak még két ládányi szérumot, de ki fogják bírni az oltóanyag nélkül. Mordult fel a kapitány. Az első két teszt jelzett problémáta a deflektorokkal? Nem, uram. Helyes akkor függesszék fel az utolsó program futását, majd befejezik, ha már a hipertérben vagyunk. Uram, mondta fel az első tiszt értetlenül a szemöldökét. Mr. Kúne! szeretném, ha öt perc múlva már úton lennénk a föld felé. Kapitány, ez nem? Ne vitatkozzon, ha csak az út hátra levő részében nem akar inkább pincérkedni. Csattant fel, mondjé. Parancsot kapott? Hajtsa végre. Frank kúne közel négy éve szolgált, mondjé kapitány alatt, de még soha nem látta ilyennek. Döbbenten tátogott egy sort, és megmert volna esküdni rá, hogy a felettes a szemében, igaz csupán egy pillanatra, ijesztő, vörös fények lobbantak. Az első tiszta fejét csóválva fordult a meghökkenten rájuk pislogó operátorok felé. Mit bámulnak? Hallották a kapitányt, nem? Tudják mi a dolguk? Ez meg mi a jó büdös franc? orkant fel a köpcsös dokmester a tartalék leszálló körben lehuppanó apró űrsikló láttán. Visszalökte a frissen raktárba mozgatott készletlistát tartalmazó elapot a közömbösen ácsorgó munkásoknak, és döngő léptekkel a Kál Nori jármű felé indult. Még menet közben a csuklójára erősített kommunikátor felé nyúlt, hogy kegyetlenül leteremtse a repirányítást, amiért szó és visszagazolás nélkül engedélyezték a leszállást ám a mozdulat félben maradt, amikor megpillantotta a kombból kiugró egyenruhás alakot. Hé, hey, maga meg ki a fene? Mit képzál, csak úgy berepül a hangárba? A Sienhá ideges gyors pillantással felmérte a csarnokot, tekintete megakatta a hajtóműveit begyújtó másik kalnori űrsiklón. Hova megy ez a sikló? Ki van a fedélzetén? Dören Geroff a morcos férfira. Mit érdekli az magát? Itt én kérdezek, de ha tudni akarja, Automata üzemmódban, utasok és rakomány nélkül megy vissza a keboszra. Na, szóval, ki a maga? Jerov alparancsnok, a kálnori biztonsági szolgálattól, és annak a terkomnak a pilotáját keresem. Szököt bűnöző, gyilkos, akit el kell fognom. A dokmester szája széle megremeget. Elbizonytalanodó tekintettel beletúrt ritkuló hajába. Mi? Bűnöző? Gyilkos? Na, ne szórakozzon velem! Hol van Deris? lépett közele fenyegetően a siénhá az emberhez. A férfi megszeppenten pislogott fel a nála majd két fejjel magasabb alparancsnokra. Nem tudom, a kapitány fogadta. Várjon, szólok az ügyeletesnek is! Nem tudta befejezni a mondatot, mert a hatalmas csarnok írtelen megtelt sárgán villogó fényekkel. A közelben felharsant egy sziréna, és a dokkot monoton géphang zengte be. Figyelem! Minden utasnak és személyzetnek indulásra felkészülni, ismétlem, indulásra felkészülni. A hátsó falon embernagyságú kivetítőn számok jelentek meg. Elindult a visszaszámlálás. A dokmester elhűlten kapott a kommunikátorához. Központ, mi a nyavaja történik? Ki adott parancsot az indulásra? Zserov elkeskenyedő szemmel forgolódott, keze ösztönösen az oldalfegyvere felé kúszott. A csillaghajó számítógépe átvehette az irányítást az alig két percre magára hagyott űrsiklója felett, mert az elnyújtott testű gyorsjáratú űrhajócska életre kelt. Egyetlen gyors szökkenéssel a levegőbe ugrott, majd éles fordulót véve kiszáguldott a hangárból. A Sienha úgy bámult az eléramodó járműve után, mint lovas, akit hoppon hagyott a hátasa. A dokkot az űrtől elválasztó energiapajzs maximális teljesítményre kapcsolva felvillant, és miután a becsukódó külső zsili falak a helyükre csattantak, Kikapcsolt. A tiszt a dokmester felé perdült, de a férfi a kommunikátorába ordítozva elrohant. A csarokban dolgozó emberek soraiban fejvesztett kapkodás lett urrá. Egymásnak kiabálva, lázasan siettek lerögzíteni, biztonságba mozgatni, amit csak lehetett. A kerekes és lépegető rakodógépek vezetői az elektromos motorokat bőgetve igyekeztek elfoglani a kijelölt helyüket, leparkolni, leállítani a masináikat. A hipertérbe ugráskor megbojdulnak az energiamezők, és minden berendezés, ami nincs megfelelően szigetelve, potenciális bombának számít. A rakományokat mozgató gépek nem rendelkeznek ilyen hatások elleni védelemmel. Minek is rendelkeznének? Elvileg, mire egy űrhajó eléri a hátsó kaput, a szállítmánynak már régen a raktárban, a kezelőknek pedig a pihenő szekcióban a helyük. Jerov közelebb húzódott a terem falán körbefutó függő folyosóra felvezető lépcsőhöz, és megragadta a korlátot. Nem számított kifejezetten rutinos űrjárónak, és nem ismerte a földi hajók működési elvét, de a dokmunkások pánik reakcióit látva úgy döntött, inkább kapaszkodik. A fémes kerámia betétes padló remegése felerősödött, a menyezeti fényszórok bátortalanul hunyorogni kezdtek, és amint a kék számok elérték a nullát, a sienha enyhe lökést érzett. Egy pillanattal később a vibráció megszűnt, és mintha mi sem történt volna, az emberek is megnyugodva visszatértek a munkájukhoz. Akár csak a dokmester, aki mintha a földből ugrott volna ki, úgy termett a tiszt előtt. – Oké, okay, mister, szóltam az ss nak mindjárt küldenek valakit magáért. Addig meg én vigyázok magára. Az alparancsnok növekvő bosszúsággal rázta meg a vörös sövényét. – Mit nem értett azon, hogy Deris egy gyilkos? A kapitányjal akarok beszélni, de azonnal! – Hamarosan megteheti, amint beálltunk föld irányba. Csendült fel a mögött egy ismeretlen hang. Jerov türelmetlenül fordult oda, ám a rászegeződő fényvetők láttán elsápadt. Három szürke, kék egyenruhát viselő ember nézett vele farkas szemet. A vezetők egy izmos férfi karját a melkassán összevonva méricskélte a sien Mit jelent ez? villan Jerov szeme a két őr fegyverére. Óvintézkedés, de ha már itt tartunk, adját a fegyverét, alparancsnok! nyújtotta a kezét a földi biztonsági főnök. Maguk megbolondultak, vagy nem működik a tolmácsgépük? Fortyogott a Sienha. Nyugodjon meg, nagyon is jól értettük, amit mondott, azonban úgy tűnik, hogy maga az, aki nincs tisztában pár dologgal. Először is. Semmiféle megkeresést nem kaptunk a maga kormányától, hogy Deris nagykövet bűnöző lenne. Másodszor. Maga fegyverrel meghívás és ezek szerint valós indok nélkül lépett egy földi csillaghajó fedélzetére, így ez akár a föld szuverenitása ellen intézett akciónak is minősíthető. Harmadszor. Még nem igazolták vissza a személyazonosságát, tehát maga lehet egy jóhiszemű, engedély nélküli utas, de akár egy szabotőr is. Oké, tételezzük fel, hogy a nagykövet bűnöző. Van elfogató parancsa? Nincs, csikorgatta a fogát Jerov, miközben habozva a pisztolyáért nyúlt. Az teste megfeszült, vadászó sólyomként figyelték a Sienha minden mozdulatát. A terhelőadatok a Kebos számítógépén maradtak, de utasítottam a bánya főmérnökét, hogy küldje el az információkat a feletteseimnek. Ez esetben? Könnyű lesz tisztázni a helyzetet, addig is. Kérem a fegyverét. Nyújtotta a kezét a földi tiszt az energiapisztolyért. Ne csináljon ostobasságot, alparancsnok. Tehát fogoly vagyok? De, hogy? Csupán nem örülnénk, ha baja esne. Elkísérjük az idei szállására, amit szeretnénk, ha nem hagyna el. Legalábbis addig nem, amíg a kapitány kellő alapossággal kivizsgálja az ügyet. Gerof vonakodva átadta az oldalfegyverét, majd a tiszt intésére csatlakozott hozzá. A két őr zárta a sort, és a Sienhának hátra sem kellett nézni, biztosra vette, a fényvetők célzófényei folyamatosan a hátán táncolnak. Talán húsz perc telhetett el, amióta a Star Hopper belépett a hipertérbe, amikor Nagyja váratlanul megszólalt. A konténer halvány belső világítása bizonytalan árnyékokat vetett a lány arcára. Miért jöttél utánam? Miért nem maradtál a pokolban? Az egy időre félretette rossz előérzetét, és kelletlenül megvonta a vállát. Ha azt mondom, a jobbik énemre hallgattam, az elég hihetően hangzik? Nem, felelte tömören a lány. Neked nincs olyanod. Meg a mekkorát tévedsz. Azért én sem vagyok annyira gonosz, mint hiszed. Aha, persze, húzta a száját nádja. Oké, okay, titkolóz csak. Hanem amíg rejtélyeskedsz, közben kitalálhatnád hogyan tovább. A démon pár pillanatig merően bámulta a fiatal nőt. Töprengett egy sort, hogy vajon elárulhatja a lánynak a pokol és a mennyország közötti ősi egyezményt. Amennyire tudta, az emberek által ismert egyetlen vallás sem szólt az egyensúlypaktumáról. Az ördögök démonok gonoszak, az angyalok jók, harcolnak egymással és a szent könyvek szerint nagyjából ennyi a történet. Holott ez bizony hatalmas tévedés volt. A valóságban az angyalok és a pokol szülemények kerülték egymást, és azon igyekeztek, hogy az erőviszonyok, mint az ódivatú mérlegek két serpenyője, egyensúlyban maradjanak. Kisebb kilengések előfordultak, ezért is törhettek ki világháborúk, járványok, vagy éppen köszönhetett be pár évtizedes béke és jólét, de tartós változás bármelyik irányban már nem számított megengedetnek. Az egyensúly paktuma tartalmazta a szigorú utasítást, miszerint végszükség esetén bármely pokkoli vagy mennybéri teremtmény kérheti a másik fél segítségét. Igaz, ez mindeddig leginkább csupán elméleti dolognak számított, hiszen könnyen megeshetett, hogy amit az egyik fél szükséghelyzetnek ítélt, azt a másik jelentéktelennek tartotta. Az utolsó eset több mint két éve történt, amikor Pilátus habozását látva Gabriel kénytelen kellettlen Luciferhez fordult segítségért. Az arkantyal képtelen volt halálos ítéletet kimondatni Jézusra a római helytartóval, ám a tömegben megbújó démonok szavára nép Barabás élete mellett tette le a voksát. Az ott volt, és bár akkor éltetlenül fogadta Lucifer parancsát, mégis lelkesen skandálta a mosdatlan, izzadságszagú csőcselékkel együtt Barabás! Barabás! Barabás! Csupán később beszélt rá, hogy Júdiában ő és démontársai, akaratlanul is egy új vallás megalapozásában vettek részt. Egy olyan valláséban, ami aztán századokon át üldözte őket. A kérdésre pedig, hogy miért nem maradt a pokolban, nem szívesen válaszolt volna. Nem akarta a lány orrára kötni, hogy az arkangyal jól átverte. Próbált ő, hogy ne próbált volna kilépni nágya személyes poklából, hogy aztán hátra sem nézve vágtázzon Luciferhez megtenni a jelentését. De azok a nyomorult szárnyasok egy olyan kapun küldték őt vissza a pokolba, ami kizárólag a lány túlvilági, átjárók nélküli kínzó vezetett. Az enél bosszúsan felmordult. Először is kimászunk a konténerből, aztán elvegyülünk az utasok között. Tényleg? De kár, már egész otthonosan éreztem magam ebben a műanyag dobozban. Pár csipketerítő, meg egy 3D médiafal még hiányzik a képből, de se baj. Mondjuk kezd kisé elhasználtál válni a levegő, de ha aprókat lélegzem, beosztom a földig. Még nem lehetsz annyira rosszul, mert szarkazmusra futja az erődből. Jó-jó, de most nyissuk ki végre az ajtót, legyintett nádja. A démon magában fortyogva rántotta meg a mechanikus zárószerkezetet, ám az ajtó alig pár milliméternyit mozdult csupán. Mia, ismét neki veselkedett, ezúttal nem evilági erejét is beleadta. Az ajtó mögött csikorgás, fémesen pendülő, majd csattanó hangok ütötték meg a fülüket. Valami hatalmasat döndült odakint. A szabadulást akadályozó lap engedett, hirtelen sarkig kivágódott. Nádja a férfit félre lökve kimászott a konténerből, majd értetlenül lebámult a közel 8 méteres mélységbe. Ideiglenes rejtek helyük egy jókora, akkurátusan felpakolt ládahegy tetején trónolt. A raktér minimális világításában is jól látszott, hogy az őket mindeddig fogva tartó szomszédos konténer a padlón hever, és alóla részek kígyó módjára kikandikál az érzékelőkkel ellátott fémpánt, amivel a kisebb fajta domb méretű rakomány tömböt összefogták. A lány elkeseredetten felsóhajtott, és nagy lendülettel a peremhez lépett, hogy lemásszon, ám mintha láthatatlan falba ütközött volna. a fájdalmas kiáltással tántorodott vissza. A rögzítő hevederek elpattanása aktiválta a vész energiamezőt, ami megakadályozta a többi konténer lezuhanását. Ez parádés, tapogatta meg sajgó homlokát a lány. Erre nem számítottam. maga magabiztos mosolyjal csatlakozott a dühösen ácsorgó társához. Több mint ezer utas, na no meg a személyzet tartózkodott a Star-Hopper fedélzetén, és az emberek közelsége megsokszorozta az erejét. Bész csak ide, vigyorgott, majd minden teketória nélkül ölbekapta a megszeppent lányt, és elrugaszkodott a ládahegytől. Az energiamező zizzenő villanással foszlott körülöttük semmivé. A férfi kecsesen lágyan ért földet. Na, mire nem jó egy démon? Nádja csodálkozó tekintette a férfi arcára tévedt. Az anél megesküdött volna, hogy az elismerés halvány szikráját látja a nő szemében. – Oké, okay, de most már letennél? – kérdezte a lány óvatosan megmocanva. – Úgy érzem magam, mint valami ifjú feleség az esküvő után. Ah, – Á, igen, amikor a férj becipeli a nőt a hálószobába, hogy a magáévá tegye. Erre gondoltál? Nádja neki dühödve rugott kettőt, ellökte magát a férfitól, és kis a fémpadlóra huppant. Te aztán értesz ahhoz, hogyan vegyél egy nőt a lábáról. Ekkora bunkót. Hé, csak vicceltem. Csapott át védekezésbe a démon. Hülye humorod van? Tudom, és én is kedvellek, csak nem nagyon. De most tűnjünk el innen. Azenél a fejével a földön heverő konténerre bökött. Biztosra veszem, hamarosan megjelenik valaki, hogy ellenőrizze a rakományt. Ezzel kicsit elkístek. Kezeket fel, igazolják magukat dörrent rájuk egy ismeretlen hang. A konténerdom sarka mögül szürke egyenruhás férfi bukkant elő. Rövid, kifejezetten az űrhajók fedélzetére tervezett fényvetőjét a potya utasokra szegezte, de volt annyi esze, hogy megtartsa a három lépés távolságot. Nézze, az én nevem James Fogg, a hölgy pedig a mennyasszonyom. Mi is rajta vagyunk az utas listán, hazudta a démon. Nézze csak meg! A biztonsági habozott egy darabig, gyanakvó tekintettel méregette őket, majd fegyverét a baljába fogva, ügyetlenkedve megpróbálta ellenőrizni a csuklóján hordott miniterminált. Az őr szerencsétlenkedését látva nádja ijetten húzódott közelebb Azanielhez. Te magasságos, ez a hülye addig balfácánkodik, míg a végén véletlenül lelő minket, gondolta ijettem. A démon is hasonló következtetésre juthatott, mert már-már nyájas hangon folytatta. Esetleg megfogjam addig a fegyverét? Nem mozduljanak! villant rájuk a biztonsági ember szeme. Na, meg is van. Á, tényleg. Oké, de hol van az utas kitűzőjük? Nem lát a szemétől? Bökött azanél a melkasára. Nagy, hogy erőltette a szemét, ő bizony csak a társa szakadt kalandoktól megviselt zakóját látta. Nyoma sem volt semmiféle utas Hogy ne? persze! Bizonytalanodott el az őr, majd ismét elkomorodó arccal összevonta a szemöldökét. Mit keresnek itt? Hogy jutottak be ide? A démon hamiskás félmosolja lengette a kezét, és kicsit közelebb mozdult az egyenruháshoz. Hadd mondjam ezt, mint férfi a férfinak, oké? Okay? Behúzódtunk ide egy kis... Na, tudja mire? A pasas arcát elöntötte a felismerés megkönnyebbültsége, keverve hitetlenkedéssel. Értem, de ide raktárba? Miért nem maradtak a kabinjukban? vagy mentek valamelyik privát bárba? Mert ez sokkal különlegesebb, érti? Nem a szokásos, sablonos hely. A titkosság és a veszély, hogy felfedezhetnek minket, felkorbácsolja a vágyat, dünnyögte az aniel. Oké, de itt akkor sem maradhatnak, nyelt nagyot az őr. Kérem, menjenek vissza a lakosztályukba, vagy akármelyik szintre, ahol engedéllyel tartózkodhatnak. A démon belekarolt nádjába is finoman húzni kezdte. Megyünk, megyünk, ugye nem kell mondanom, hogy nagyon hálás lennék, ha a mikis találkozásunk nem kerülne bele semmiféle hivatalos jelentésbe. Ugyanakkor szeretném kifejezni a köszönetemet, amiért ilyen kiválóan végzi a munkáját, Mr. Rasik vetett a pillantást a férfi névtáblájára, Azaniel, és ennek jeléjül egy kisebb összeget letétbe is helyeznék a kapitánynál a maga számára mondjuk 20 ezer kreditet. 20 ezer? Akadtak fenne a fegyveres szemei, majd széles mosolyra húzódott a szája. Köszönöm, Mr. Fogge, örülök, hogy a szolgálatukra lehettem. A démon gyors búcsút intett, majd a lányjal a karján sietve elindult a kiáratot jelző zöld fényjelzés felé. Ezt hogyan csináltad? Súgta A rakományról nem is kérdezett semmit. Démon vagyok, húzta ki magát a férfi. Jaj, már megint ez az öntelduma. Hihetetlen alak vagy, de nem a jó értelemben. Mire elkezdenélek kevésbé utálni, már is csinálsz valamit, amivel még jobban tönkreteszed az igencsak gyatra renomédat. Az őr figyelte a gondosan lerögzített rakományhalmok között távolodó párt, majd amikor becsukódott mögöttük a folyosóra vezető ajtó, megrázkódott. Bamba arckifejezéssel pislogott párat, értetlenül körülnézett. Ki kell vizsgáltatnom magamat? Te jó ég! Hogyan kerültem ide? Ijedezett egy sort. Ám az igazi rémület csak akkor hasított belé, amikor megpillantotta a padlón heverő, oldalára fordult konténert és az elpattant biztosítópántot. Hú, bassza meg! Ezért valaki szorulni fog, nyögött fel, és a kommunikátorhoz nyúlt, hogy jelentse az eseményt. Rém lett neki, mintha alig fél perc egy férfival beszélgetett volna, ám a pasas arcát elnyelte agyában a felelősségre vonástól való félelem elő gomolygó köde. Gerov tehetetlen düvel hagyta, hogy átvezessék a dokkon. Igyekezett nem észrevenni a fedélzeti munkások utánuk forduló fejét, a gyanakvó pillantásokat és a mögöttük felhangzó folytott kérdéseket. Ki ez? Mit követett el? Hogy került ez a fedélzetre? Őrei az egyik ütött kopot ipari felvonóba terelték, és amikor megérkeztek, a Sien már biztosra vette, hogy a biztonsági főnöknek esze ágában sincs őt a kapitány elévinni. A kihalt folyosó rideg szürke dísztelen falai inkább emlékeztették a kebosz iparcsarnokaira, semmint egy csillaghajó személyzeti szintjére. Huszad sem léptek, az őrök vezetője megtorpant egy oldalajtó előtt. A konzolon beütögette a kódját, majd a félrehúzódó ajtó mögött egy újabb rövide folyosó tárul Gerov szeme elé. A bejárat mellett üldögélő fegyveres meglepetten pattant fel a jöttükre. Parancsnok! Nyogi Andrews, csak ideiglenes vendéget hoztunk, intette le a főnök a megkökkent férfit. Rendben, akkor elkérhetem az őrizetes adatait? Nem fogoly és nincsenek adatai. A fogdaőr újai mozdulatlanná dermettek a terminálja felett. Nem értem, uram. Ne kérdezősködjön, csak rekkentse el valamelyik cellába. Majd a kapitány. Mint egy végszóra felcsipogott az őrhely asztali kommunikátora. A foglár felvon szemöldökkel érintette meg a vétel ikonját. A kivetítő lapja felett megjelent Monty arca. Látom, már megérkeztek, Mr. Jackson. Hadd beszéljek Jeroff alparancsnokkal. A Sienha türelmetlen mozdulattal tolta félre az előtte álló biztonsági főnököt. Kapitány, ezt jelenteni fogom. Sem oka, sem joga nem volt, hogy engem letartóztasson, bezárasson. A Sienha békés nép, de nem tűrjük, hogy kockázzanak velünk. A Kálnor biztonsági szolgálata... Mr. Jaroff, kérem, hallgasson meg! Emelte fel a hangját a kapitány. Maga nem fogoly, nincs letartóztatva. Jelen pillanatban minden emberünk az indulás utáni procedúrákkal van elfoglalva, de ígérem, hogy amint tehetjük, átkísérjük magát az egyik mentőkabinhoz, amivel visszatérhet a bolygójára. Követelem! hogy hivatalos jelentést elessek magánál, és indítson vizsgálatot Deris ellen. Fújt mérgesen a CNH. Értse már meg, hogy ő egy gyilkos. A maga állításaira semmi, de semmi bizonyíték, vagy akár csak utalás sincs a hivatalos adattáramban. Sem a maguk biztonsági szolgálata, sem a mi nagykövetségünk nem igazolta vissza a légből kapott vádjait de még ha lenne is elfogató parancsa, a Starhopper földi felségterület és a legjobb tudomásom szerint nincs érvényben lévő kiadatási egyezmény a Föld és a Kálnor között. Viszont amim van, az egy hivatalos megbízó levél, ami Deris nagykövetnek diplomáciai mentességet biztosít. Vonta össze a szemöldökét, mondjé. Fogja fel, hogy érvényes jegy, illetve az engedélyem nélkül lépett a hajóra, és így gyakorlatilag potya utasnak számít. A földi törvények szerint akár a zsilípen is kihaíttathatnám, de a fajain közötti béke megőrzése érdekében és Deris nagykövet kifejezett kérésére ettől eltekintek. Ismétlem. Amint időnk engedi maga, beszáll szépen a kijelölt mentőkabinba, és elhagyja a fedélzetet. Értesítjük a kálnori hatóságokat a hollétét illetően, majd ők összeszedik magát. Ha esetleg közben változna a helyzet, úgy megkezdem a hivatalos vizsgálatot, de addig is. Elvárom, hogy kövesse a személyzet utasításait. Megértett, Mr. Jerov? A Sienhá vörös szemében döbbenettel vegyes hitetlenséggel csóválta a fejét. Ez nem lehet igaz, kapitány. Maga még egy szó is tényleg letartóztatásba kerül. Csattant fel Paprika piros arccal mondjé. Utójára kérdezem, megértette, amit mondtam? Igen, hangzott a nem túl meggyőző válasz. Helyes. Mr. Jackson, ha továbbiakban volna szíves intézkedni. A kommunikáció megszakadt. A csillaghajó biztonsági főnöke gúnyos vigyorral nyúlt a fogói karja felé. Gyerünk, Alparancsnok!" nyomta meg a Sienhá rangját. Nem érünk rá magával bíbelődni egész nap. Zserov ekkor jött csak rá, hogy mi volt olyan furcsa a tiszt megjelenésében. Nem ismerte a földi űrbiztonsági hivatal egyenruha szabályzatát, de abban biztos volt, hogy a Jackson csuklóján megvillanó tömör, zsillkristályból készült karperec nem tartozik az alapfelszereléshez. Deris eltűnődve figyelte a fogdában lejátszódó jelenetet. Iddel segítségével könnyűszerrel rácsatlakozott a belső kamera rendszerre. A Xenha minden mindenható urának évek álltak a rendelkezésére, hogy megismerje nem csak a földi, de minden a kálnóra látogató idegenfaj technikai eszközeit és működésüket. A bérgyilkos elégedetten dőlt hátra a kényelmesen párnázott hotelben, amikor Geroffod velőgték a rövid folyosó egyik cellájába. Nagy követ, a kérése teljesítve! Deris csupán kurta biccentéssel vette tudomásul a kapitány szavait, majd hirtelen ötlettől vezérelve az ülésével a kommunikátor felé fordult. Mr. Montje, melyik mentőkabint jelölik ki az alparancsnoknak? Nem tudom, felelte habozva a földi férfi. Talán a kettest. Régebbi modell kevésbé kár érte, ha esetleg nem kapjuk vissza a maguk kormányától. Igen, nem kár érte, dörmögte Deris töprengve. Köszönöm, kapitány. Kérem, amit a Starhopper eléri a Sienhá területek határát, vigyék a fogjot a kettes mentőegységhez, és győződjenek meg róla, hogy a kabin éppen sértetlenül elhagyja a hiperteret. Nem szeretném, ha Jerof alparancsnoknak bármi baja esne. Természetesen nagy követ, el halványan az őszes férfi. A bérgyélkos lehunta a szemét, elhallgatott, de ider megszólalt. Igaz, ő csupán a hordozója hallotta. Nem hagyhatod életben, ha visszatér a Kalnorra, Veszélybe sodorhatja a küldetést! Igaz, de mit tegyek? Nem ölhetem meg a fajtársamat, az első törvény tiltja? Valóban, de ne feledd a második törvényt! Jarov ellenem, és az egész ilyenfaj ellen cselekszik! Igazad van, Kálnor fénye! Nos, ez esetben talán egyszerűbb lenne most rögtön lelőni? Nem! Túl sok kérdést vetne fel, ha így hal meg. Viszont űrbalesetek könnyen adódhatnak különösen egy régebbi típusú mentőkabinnal. Deriz bólogatott. Megérintette a termináját, és bár a hajóra vonatkozó műszaki adatok zárolva voltak az utasok és a legénység legnagyobb része elől, a kettes mentőegység teljes terv és kapcsolási rajza mégis megjelent a bérgyilkos fejében. Itt játszi könnyedséggel tört át a csillaghajó információs tűzfalait. Elég volt pár öreg, másodlagos kapcsoló panelt üzemképtelenné tenni, de is szinte élvezettel figyelt, amint a régi típusú, még optikai kontrollpanelen apró repedések jelennek meg. A kilövés előtt lefutó automatikus rendszerdiagnosztika szinte biztosan átsiklik majd a sérülés felett, hiszen nem létfontosságú rendszerről van szó. Az már más kérdés, hogy az elégtelen visszacsatolás miatt a segédhajtón új üzemanyagtartájában lassan kialakuló túlnyomás előbb-utóbb eléri a kritikus pontot. Akárhogyan is, de biztosra akart menni. Úgy döntött, megkéri a kapitányt, hogy szóljon az embereinek mellőzzék a kilövés előtti visszaellenőrzéseket. Mr. Deris? zavarta meg ismét az űrhajó panasnok hangja a hát, Ó, maga még itt van? nyitotta ki a szemét a nagykövet. Sajnálom, de most kaptam egy jelentést, változott óvatossá Montyi Ercki fejezése. Úgy tűnik, a konténereivel támadt egy kis gond. Mi történt? Markolta meg a Sienháf Hotel karfáját. Ne aggódjon, nem történt. Lopás csupán az egyik tároló egység elszabadult. Minden rendben, a szállítmány ép és sértetlen. Azt majd én akarom eldönteni, hogy tényleg minden rendben van-e. Pattant fel, deris. Szóljon az embereinek, hogy ne nyúljanak semmihez, amíg oda nem érek. A rakodó munkások érdeklődve pislogtak a besietős ilyen hára, és igyekeztek hátrébb húzódni. Kezüket szürkés kezes lábasuk zsebébe rejtve, közömbösséget tettetve ácsorogtak a lezuhant konténer mellett. A közel két méter magas izmos lény láttán mindegyikük boldogan lemondott a kétes megtiszteltetésről, hogy elmagyarázzák a vörös sörényű idegennek a helyzetet. Mi történt? Ézé! nyelt nagyot a közelben téblábóló biztonsági őr. Úgy tűnik, ö, rosszul rakták fel a konténereket, mert a francot, horkant fel a munkások vezetője. Mi betartottunk minden előírás, szóval ezt ne akard ránkenni kenni, haver! Mi, mi más magyarázat lehetett dologra? grult méregbe az őr. Talán valamelyik doboznak eszébe jutott, hogy beugrik a kantinba egy sörre? Deris nem figyelt a vitatkozókra. Fürkész tekintettel a jókora halmot vizsgálgatta. Álljanak csak meg! Az ott a tetején nyitva van. Valaki feltörte. Az őr arcán kelletlen fintor futott át. Remélte, hogy csendben visszapakolhatják a lehullott tárolóegységet, és ezzel a dolog el van intézve. Tévedett. A vörösszemű teremtmény kiszúrta a hibát a képben. Ma az nem lehet. A leltár szerint minden doboz megvan, egy sem tűnt el, és minden ott virít a keboszi üzem kobalt pecsétje. Talán magától nyílt ki. Volt már rá példa, hogy egy-egy konténer belső nyomását nem a fedélzeti nyomáshoz, és ettől szét robbant. Persze, az is lehet, hogy... A férfi mentegetőző locsogása elúszott füle mellett. Vámulta a nyitott konténert, és egyre növekvő rossz előérzet kerítette hatalmába. Látni akarom a biztonsági kamerák felvételeit. Sajnálom, de csak a kapitány engedélyével teheti meg. Támad fel az őrben a dac. Igen? Tényleg azt akarja, hogy beszéljek vele? És ezek megemlítsem, hogy a maga okvetetlenkedése lassította a vizsgálatot, Mr. Rasik? Nem, nem szükséges, sápadt el a férfi, és magában én már ezredszer elátkozta a sienhaj nagykövetet, meg a nyomorult konténereit. Tessék, nyújtott át egy hordozható holokivetítő lapot. A felvételből semmi sem derült ki. Az egyik pillanatban a szállítmány még érintetlenül állt, a következőben már az egyik tárolóegység a padlón hevert, és a csodálkozva lépegető Rasik kerülgette. Ez hiányos. Hol van a kieső rész? Nem tudom, nyögte izzadva a biztonsági őr. A számítógép szerint ennyi az összes adat? Deris a legszívesebben üvöltött volna, és puszta kézzel szorítja ki a szuszt az ostoba emberből, de a benne élő iddár nyugalomra intette. Csak óvatosan. Vonúj félre és ellenőrizd újra. Ezúttal használd az én erőmet. A Sienha rámordult a várakozó munkásokra, hogy kezdjék meg a pakolást, majd sarkon fordult és keresett magának egy alacsonyabb ládát, amire leülhetett. Elméjében újra és újra lefuttatta a képsorokat, de semmit sem talált. Akárki is törölte a felvétel egy részét, mert biztosra vette, hogy szándékos törlés történt, kiváló munkát végzett. Az őr hololapja élő kapcsolatban állt a hajó számítógépével, hát Eris próbaképpen hozzáfért néhány más rögzített holonyakhoz is. Megkökkenve tapasztalta, hogy látszólag véletlenszerű törléseket talált jó pár teljesen más területek figyelő kamerák adatállományában is. A harmadosztály közös ebédlője, az első osztály uszodája, a négyes hajtóműterem. Ügyes, nagyon ügyes. Ismert el gondolatban a Sienha. Az elkövető igyekezett úgy beállítani a dolgot, mintha egy az egész rendszert érintő hibasorozat lett volna. De vajon miféle tökfélkó töri fel a konténert, hogy aztán egyetlen karperet se vigyen el? Talán megzavarták? És miért a legfelsőt? Valamelyik alsó, sokkal könnyebb célpont lett volna. Növekvő zavarral érzékelte, hogy Iddar eltávolodik a lelkétől. Bár már messze jártak a kebosztól, érezte, mint át átnyúl a csillagközi téren, és kapcsolatba lép a holdon maradt önmagával. Hogy az Isten elhúzódott tőle, és lecsökkent a benne élő Iddar kontrollja, ijesztő tudás bukkant fel a Sienha elméjében. Rádöbben, hogy a Jill és Iddar egy... A kristály az Isten teste, és az ő ereje járja át. Ám a gyil csak akkor jöhet létre, ha megfelelő kőzet anyagra talál. A Kebosz magját és belső rétegeit Idár már Jillé alakította, ám a lassan, veszélyesen elkeskenyedő kéreg meggátolta a további növekedést. Idár megpróbált kitörni Keboszi börtönéből, hogy új területeket hódítson meg. A Holdon található Jill egy részét lejuttatta a kál -Norra, de a kezdeti sikeres bolygó transformációt valami ismeretlen erő megállította. A korai, lelkes Iddar hívők nyakra főrebányázták a Kál-Nori és mire sikerült leállítani, már jóformán semmi sem maradt belőle a bolygón. A kál hát Zsák utcának bizonyult, a kebosz további átalakítása pedig azzal a veszéllyel járt, hogy a Hold darabjaira esik. Ekkor döntött úgy Iddar, hogy elpusztítja a többi istent és átveszi a hatalmat Idár ereje a kristályok mennyiségétől függ, a bérgyilkos agyán a felismerés. A felfedezés még önmagában nem lett volna ijesztő, ám a tudat, hogy valami nem engedte az Istennek, hogy a kálnoron terjeszkedjen, már annál inkább megrémítette. Mi lehet erősebb Iddárnál? Támad fel Derizben a kétej. Az Isten visszatérő fenyegető hangja elsöpörte fejében a furcsa gondolatokat. Szóval rájöttél? Nem, Az az igen. De én melletted állok, veled harcolok. Te segítesz nekünk, te mentettél meg minket. Kérlek, ne kételkedj a hűségemben. Hm, majd meglátjuk. Most viszont dolgunk van. A földi démon megszökött a keboszról, és itt van a fedélzeten. Ez a felfordulás az ő műve. El kell pusztítanunk, nem érheti el a földet. Az emberek éppen az utolsó szegecseket ütötték be a kijavított rögzítő hövederbe, ám kis hián összeestek ilyettükben, amikor a termet földön túli, gyilkos üvöltés zengte be. Azaniel, te nyomorult féreg! Nádja minden alkalommal megtorpant, amikor elértek egy-egy sarkot. Azaniel enyhe megvetéssel pillantott társára. Ne rémüldöz már! Félig meddig hazai terepen vagyunk. Elliftestünk az szintekre és szépen elvegyülünk a harmadosztály vendégszerető tömegében. A lány Jódarabig nem felelt a magabiztos megjegyzésre. Szótlanul bandokult a démon mellett, és látszólag fel sem vette, hogy az ajtók kódkártya és utas azonosító nélkül is kinyílnak előttük. Szerencséjükre a raktár részleg környékén nem igazán akadt dolga a személyzetnek, nem számítva az indulás és érkezés időszakát. Az egyhangú folyosó véget ért, és a falat lezáró liftajtó pár másodperces várakozás után engedelmesen félrehúzódott előttük. Az egyszerű, hengeres felvonóban nádja nem bírta tovább. Megszólalt. De kár, hogy ehhez azért a biztonságiaknak is lesz pár szava? Bár az űrhajó fogdája biztosan jobb, mint egy Sien -Hubertön. vetette oda gúnyosan. Igen, az, méghozzá két okból is. Az egyik, hogy azt nem iddár vérebei őrzik, a másik, hogy onnan könnyedén kiszabadulok. Horrá, micsoda megkönnyebbülés! Te lehet, és velem mi lesz? Vigyezte tele ajkát a lány, majd, hogy a férfi nem felelt, tűhösen legyintett. Rohadt önző alak vagy. Talán ideje lenne, ha szétválnának az útjaink. Ne aggódj, eddig is megvoltam nélküled. Nem fogok sírni utánad. Oké, okay. mi bajod van? torpant meg az a Hogy mi bajom van? Mereszett nagy szemeket a lány. Mi lenne, ha azt mondanám, elegem van? Elegen van a napok óta tartó menekülésből, abból, hogy folyton a hátam mögé kell lesni, hogy egy hülye démon a társam, egy idegen istenféleség liheg a nyakamban, mondjam tovább. Nagyja elfordult és a közeli ablakhoz lépett. A férfi zavartan hűmögött. A fekvő téglalap alakú páncélüvegen túl elnyújtott fénykukacokként suhantak el a távoli csillagok. Az ablak tükröződésében a démon ugyan nem látta tisztán a lány arcát, ám annál inkább érezte a társa lelkében dúló vihart. Nehezen ismerte bedel de lélekben kalapot emelt a lány előtt. Más ember már sokkal hamarabb összeroppant volna ennyi nem evilági veszélyelteli kaland súlya alatt. Afriel hol vagy, amikor szükség lenne rád? Gondolta bosszúsan Azaniel. Miért nekem kell száraz dajkát és lelki segélyszolgálatot játszanom? Némán tépelődött egy kicsit, közelebb húzódott nádjához. Fotó pillanatra megkísértette a gondolat, hogy átöleli, ám szinte azonnal el is vetette az ötletet. Na még csak az kéne. Mi vagyok én, Vége galamb, hogy vigasztalgassak egy embert? Berzenkedett. Végül megköszörülte a torkát. Tudod mit? Ha visszatérünk a földre, megkapod a pénzedet, és soha többet nem hallasz felőlem. A lány megvonta a vállát. Nem hiszek neked. Eddig sem jött be semmi, amit terveztél. Csupán ígérgetsz, de nem tartod a szabad. Mégis. Mit vársz tőlem? csattant fel a férfi. Démon vagyok, nem Teréz anya! Nádjának sejtelmesen volt ki lehet az a nő, de nem is érdekelte. Csak, csak érjünk haza éppen, élve. Ez a kívánságod könnyen teljesíthető. Valóban, fordult vissza Nádja a férfihoz, és komoly arccal a szemébe nézett. Ha jól számolom, kétszer is meghaltam, mióta találkoztunk. Megjártam a poklot, és úgy tűnik, ha rajtad állt volna, ott is maradok. Azaniel torkának adta tiltakozás. Párszor kinyitotta a száját, mint aki mondani készül valamit, ám végül mérgesen megrázta a fejét. Ezt majd később vitassuk meg rendben, minél tovább ácsorgunk itt, annál hamarabb észrevesznek minket. Talán használd a erődet, és tegyél minket láthatatlanná. Nem vásári szemfényvesztő vagyok, Horkant fel a férfi, hanem tudom, démon, már éppen elégszer hallottam. Szóval mehetünk? Indult el a lány. Azanél értetlenül bámult, majd a társa után merett. Megfolytom, Lucifer patájára esküszöm, megfolytom ezt a nőt. A következő ajtó mögött már az utasok számára kialakított terület fogadta őket. A dísztelen környezet csupán annyiban változott, hogy a sima fém falakat halványkék burkolattal látták el. Alig szobányi pihenőhelyiségbe jutottak. Az olcsó műanyag székek és a kopottas szőnyeg láttán a démon elégedetten szusszantott. Megérkeztek a harmadosztályra. A helyiség jókora panoráma ablaka közelében ücsörgő fiatal pár emelte rájuk a tekintetét. Tisztán látszott, hogy az ajtó zaja ugrasztotta szét őket a heves csókolózásból. Nádja elbizonytalanodva lassított, ám a férfi határozott mozdulattal belekarolt a lányba. Gyerünk, gyerünk! Súgta oda a lánynak, majd szemtelen cinkos mosolyjal a szerelmesekre villantotta a fogait. A kékes lila hajú srác vette a lapot, visszavigyorgott és már is közelebb hajolt a barátnőjéhez. Mire Azaniel és nágya elhagyta a kis helyiséget, a pár már ismét elmerült az ölelkezésben. – Ez könnyebb volt, mint gondoltam – fújt meg könnyebbülten Nagya. Most már csak szállást, ruhát, enni és innivalót kell találnunk. – Nyugalom, az is meg lesz – bólintott a démon, de tekintete már a lakókabinok ajtósorát fürkészte. Sok gyerekes család rajzott ki a folyosóra. A szülők hevesen igyekeztek kordában tartani a lelkesen egymást túl kiabáló csemetéiket, és ügyet sem vetettek a megtorpanó párra. Csupán a legkisebb, egy négy éves forma, szözke kislány bámult fel ilyetten Azanielre. Penelope, gyere már! nyúlt érte az anyja. Az asszony ideges, bocsánat kérő mosolyt villantott rájuk, és már húzta is magával a megszeppent kislányt. Ahogy haladtak tovább, úgy szaporodtak meg a lézengő utasok. A démonnak ugyan nem sok tapasztalata volt csillaghajókkal, de az emberek viselkedése tökéletesen egyezett a régi idők tengerjáró hajóinak utasaiéval. Indulás és a csomagok biztonságba helyezése után szinte minden utazó, mintha kötelezőnek érezte volna, hogy felfedezze a környéket. A lány furcsálta, hogy szakadt ruhájuk, ápolatlan benyomást keltő külsejük ellenére senki sem bámulta meg őket. A legtöbb, amit néhány utastársuktól kaptak, egy-egy futó mosoly vagy kurta biccentés volt. Nádja biztosra vette, hogy a démon keze van a dologban, de inkább nem firtatta a dolgot. Átvágtak az előzőnél jóval nagyobb pihenőhelyiségen, elhaladtak egy a folyosótól átlátszó műanyagfallal elválasztott játszótér mellett. A fedett terem plafonjáról nyáró rajzfilmekbe ülő napsütötte kék lett a belépőkre. Az anél csupán futó, érdektelen pillantásra méltatta a plasztiklap mögött sivalkodó kölyköket és a boldogan vagy éppen idegesen pislogó szüleiket. Gyerünk tovább! Nógatta a démonatársát. Elárulnád, hova megyünk? Megfelelő szállást keresünk. Gondolod, hogy találunk üres kabint? Szerintem a hajótársaság még a burkolatra is adott eljegyeket, hogy meglegyen az extra profitjuk. Nem kell, hogy üres legyen. Sőt, jobb, ha már laknak benne. A lánynak cseppet sem tetszett a férfi szemében feltűnő gonoszkás csillogás. Az pedig még annyira sem nyerte el az elismerését, amikor a következő, immár halvánsárga az egyik ajtaja előtt hirtelen megálltak. Azeniát gyorsan körülnézett, majd megérintette a vendégjelző ikont. Két szívdobbanásnyi idő sem telt el, amikor az ajtó a félrehúzódott, és egy negyven körüli koppaszodó férfi bukkant fel előttük. Egyszerű de ízléses inge, zöldes szövet alapján a lány a kis hivatalnok kategóriába sorolta volna a pasast. Igen? Szaladt fel a férfi szemöldöke a homlokán. Azaniel villámgyorsan körülnézett, meggyőződött róla, hogy senki nincs látó és halló távolságon belül, majd hatalmasat taszított a férfin. A fickó ilyet kiáltással igyekezett visszanyerni az egyensúlyát. Tántorogva behátrált a kabinba, a démon halk fenyegető morgással nyomódva a helyiségbe. A pasas megbotlott a szőnyek szélében, és félfordulattal a hátsó fal mellett álló kanapéra zuhant. A szomszédos hálófülke felől ilyet sikkantás hangzott fel. tekintetű, kisé hízásnak indult asszony áld sóbálványjá dermedve az ajtóban. – Raj, kik ezek? A férfi szitkozódva igyekezett feltápászkodni, de anél intésére a padlóra rogyott és nem mozdult többé. – Mit akarnak? Tekarodjanak, különben hívom a biztonságiakat! nyűszítette pánikba esve az asszony. A démon gúnyosan felröhögött, és a következő pillanatban a nő is csatlakozott a férjéhez az olcsó szűnyegen. Nádja csak ekkor tért magához a sokból. Te? Megölted őket? Dehogy? Rád való tekintettel csupán kómába küldtem őket. Látod, milyen figyelmes vagyok? Menj a francba! Ez mire volt jó? sziszekte dühösen a lány. Elmondom, ha végre bejössz és becsukod az ajtót. Ha csak nem akarod, hogy fél percen belül az egész szint lássa, mi történt. A fiatal nő gyilkos tekintettel, elkeskenyedő ajkakkal lépett át a küszöbön. Oké, okay, hallgatlak. Egyszerű! Kapta fel a démon az asztalkán heverő utaskártyákat. Mostantól mi vagyunk, Mr. és Mrs. Pierce. Ne aggódj, kutyabajuk sem lesz, és ha már a föld közelébe érünk, magukhoz térítem őket. Sietett megnyugtatni nágyját. Tényleg nagyon kedves vagy, ugye? A Pimasz hangnemre felfort a lány vére. Szarkasztikus megjegyzésnek számtam, nem dicséretnek. Biztos, hogy rendben lesznek? gogolt le az alig lélegző asszony mellé. Igen! Hát mit magyarázkodok itt neked! Legyintett azanél rezignáltan, majd könnyed mozdulattal a vállára kapta a mozdulatlan férfi testét. – Elrekkentem őket a hálófülkében. Nádja tétóván lehuppant a kanapéra. Olmos fáradtság rohanta meg, és bár a gyomra már jelezte, hogy nagyon ideje lenne enni valamit, a szeme lecsukódott. Mire a démon visszatért a hálóból, a fiatal nő már a szófán elnyúlva az igazak álmát aludta. A démon ácsorgott egy darabig, nézte Nádja kisimult arcát a békés jelenet felkavart benne valamit, aminek még a nevét sem tudta, és ez az ismeretlen érzés zavar, dühöt szült. Mozdulj öreg, figyelmeztette magát, el kell tüntetned a nyomaitokat. Fel sem tűnt neki, a szinte lábúi hegyen, a lehető legkisebb zaj csapva lopakodott oda a terminálhoz. Könnyű szerrel hatolt be a Hopper biztonsági rendszerébe, törölte az összes olyan vizuális felvételt, ajtónyitást, lift használati lockfájt, ami elárulhatta volna merre jártak. Miután végzett, nagyot sóhajtva dőlt hátra az ülésben. A kabin csennyét csupán a légcserélő, alig hallható susogása törte meg. A tétlenség sosem volt az erőssége. Kifejezetten utálta, amikor várnia kellett, hát ismét a konzol fölé hajolt. Valójában maga sem tudta, hogy mit keres, csak találomra kezdett el tallózni a rendszerek között. A hálózat biztonsági protokolljai nem jelentettek számára különösebb akadályt, a kivetítőn megjelenő adatok, számsorok, grafikonok hamar unalmassá váltak, ám eszébe jutottak a raktérben pihenő kevoszi konténerek. Meghökkenve tapasztalta, hogy egyetlen kurta diplomáciai szállítmány címkén túl semmiféle egyéb információt sem sikerült találnia. Úgy döntött mélyebbre hator és ezúttal nem csupán a terminál kezelőpaneljét használja. Emberi érzékszervei kikapcsoltak, eltűntek körülötte a szállásuk falai. Az adatsínek információs blokkok, szürrealisztikus fényforráskét bukkantak fel, majd maradtak el mögötte. Kedves vendég, legyen üdvözölve az informatikai bevásárlóközpontban! Jutott eszébe a furcsa hasonlat, igaz, ő nem kívánatos látogatónak számított. Mint patkány a nagyváros csatornáiban, szimatolva, óvatosan osont az adatbázisok derengésében. Egészen addig, amíg valaki elcsípte. Szó szerint. Fájdalom rohant át a digitális térben kószáló testén, a kín egy pillanatra megbénította, de aztán harcra készen megpördült. Arra számított, hogy valamiféle szuperfejlett anti-hacker programmal találja szembe magát, de tévedett. A fölétornyosuló, lávaként hömpölygő alak láttán rémülten felhördült. Ittár!